Hej och välkomna till Sveriges nya samhällspodcast Mitt i politiken. Jag är Magnus och detta är inspelat från ett mulet i Göteborg. Idag vill jag prata om demonstrationen som ägde rum den 10 december 2011 där de nationella underparollen Stoppa svensk till värn för Norden demonstrerade i Stockholms innerstad som vanligt fanns där även motdemonstranter både fredliga men även väpnade sådana som kastade ägg och på andra sätt störde de nationella demonstranterna. Jag har inga problem med att folk visar att de har andra åsikter och tycker att demonstranternas åsikter är fel. Men det ska gå till på ett civiliserat och fredligt sätt. Jag skulle i alla fall inte ändra min åsikt om jag fick en sten i skallen. Obama vann inte valet 2008 i USA för att han hade kastat sten och ägg på sina motståndare och på det amerikanska folket. Utan han vann för att han klarade debatterna och höll bra tal. Jag ber om ursäkt om det låter lite de bygger om här utanför. I Sverige pratar vi om yttrandefrihet och hur viktigt det är med de demokratiska grundreglerna. Men ska de inte gälla alla? Utan ska de bara gälla en liten klick i samhället? Ett citat som ofta felaktigt tillskrivs. Voltaire är... Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i dörren för din rätt att säga det. Det är så jag känner. Alla ska ha rätt att uttrycka sina åsikter oavsett hur vidriga de än är. Det är farligt att göra skillnad på folk och folk. Kränker man någon, då ska man ha sitt straff. Men yttrandefrihet är något som snabbt kan tas ifrån oss. Vi blir allt mer övervakade och snart även censurerade på internet- Även det är någonting vi måste bekämpa. Internet är en del av människors liv. Det är ditt och mitt liv. Får du inte skriva vad du vill på internet då är yttrandefriheten även där hotad. Romanen 1984 av George Orwell var inte tänkt som en instruktionsmanual även om man kan tro det när man ser hur Moderaterna ändrar sin historia och vi blir allt mer övervakade i samhället. Eftersom att detta är det första avsnittet så vet jag inte riktigt hur jag ska lägga upp saker och ting. Men efter några avsnitt så hoppas jag att det fungerar bra. Man lär sig med tiden. Tack och hej!